Euntalatanoita hiru kontseilarietarik oita bat autatuak izanen dira gure departamenduan. Hora arte amazazpi kontseilari zirelarik emenguak akitaniako kontseiluan. Horietarik, amabi berriz presentatzen dira. Bost, sozialistekin, eta horietan Mathieu Berge baionako kontseilaria, eta bost, eskoin zentriztekin, Silvi Durruti baionako kontseilaria, Michel Benak, miarritzeko auzapeza ere horietan dira. Baita ere, berden zerrenda burua den Alice Leizia gezahar. Aorkeztuak izan diren hamar zerrenda buruetatik beste bi emazte erea gertzen dira Isabel Laruri frondegoxekoa eta Monik Zemabuan modemekoa eta eskuineko zerrenda burua. Hamar zerrenda buruetatik iru beraz dira emazteak ez daura ino paritate aldeortatik. Sozialisten zerrendan aurkezten dira ere, Frederik Espainiak laugarren tokian, Añez Entomari bederatzigarrenian. Eta eskun zentristen zerrendan, aurkitzen dira ere, Mark Oxibar bigarren tokian, Bartelé Miager seigarrenian. Front Nazionaleko kontseilarik etzen orain arte, eta hau iku aldean, kaxik segur da, ordezkatuak izanen direla, eta departamentutik ere, zom kontseilari izanen direla, San michel irratxeten onduan. Front de Gauche zerrendan, Olivier D Artigol paueko kontseilaria, bigarren tokian da, eta komunisten zerrenda burua ere eskualde guzian. Beste zerrenda buru bat ere ezagun adena hemen, feuzon ansambl hori da vague situaien taldeko zerrenda burua David Corroklod, occitan dar famatua. Ranber da zerrenda ortako girondako zerrenda burua ere, Mari Bové dela, Jose Bové, politikari famatuaren alaba. Azkenean, beste hautagai ezagun bat ere, berden zerrendan, biharren aurkitzen da Jean-François Blanco, abokat famatua aurkestu giren beste zerren da koraino lüt uvrier esker muturekoa, nuveldon izenekoa Pierre Laroturu ekonomista famatuarena, eta azkenik, De Bula France eta Union Popula Republiken bizerren da joliek eskuinekoak izan ki. Akitania poatu xarant da gure eskualde berri jaundia, bost miliun eta sortziun mila jendeekin, eta frantziako eskualde zabalena da, larogo eta kilometro karatu egiten behitu, autrisia bezei nahundia. Amabi Departamendu izan ki eskualde berrian, euntalatanoita hiru kontseilari berriak, Amabi Departamenduetako azpiz errendetan edo sekzioetan banatuak dira. Gure Departamenduak ogoita bat ukanen ditu. Eta ondorioz, oita bat autagai gehi bi ordezko eranaidu oita hiru izen aurkitzen dira presentatzen diren zerrendetan. Eta nola iraganen dira auteskunde huriek abenduaren tseian, neork ezpadu euneko bergoita amar pasatzen, eta hori izanen da seurere, bigarren itzuli bat izanen da ondoko igandian, eta berriz presentatzeko, euneko amar baino gehiago egin behar da lehen itzulian. Orduan, zerrendak berriz antolatzen alko dira, euneko bost baino gehiago egin dutenak integratuz. Kasu hortan izan ditaizke behar bada, berdeak eta frondego sekoak. Nola konatuko dira emaitzak, lehen agertzen den zerrendaren zat, kontseiloaren laurdena izanen da eta gaineratekoa proporzionalean parte katuko da. Joanden hilabetean eginden ikesta batek, erakutsi du sozialistek irabaz ezaketela askia ise bigarren itzurian euneko berroita seiekin, ondotik eskoin zentruoko zerrenda izanez euneko goita mairurekin eta euneko ogoi inguru frente nazionalaren zat.